Kapittel 18 Og det skjedde etter mange dager, i det tredje året, at Jehovas ord kom til Elia, og det lød «Gå og vis deg for Akab, ettersom jeg har bestemt meg for å gi regn over landets overflate». Da gikk Elia for å vise seg for Akab, mens hungersnøden var hard i Samaria. I mellomtiden tilkalte Akab Obadja, som var satt over husstanden. Nå hadde Obadiah vist sig å en som nærte stor frykt for Jehova. Derfor skjedde det, da Jezabel avskar Jehovas profeter fra livet, at Obadiah tog hundre profeter og holdt dem skjult, femti og 50 i en hule, og han forsynte dem med brød og vann. Og Akab sa så til Obadiah, Dra gjennom landet til alle vannkildene og til alle elvedalene. Kanske finner vi grønt gress, så vi kan holde hestene og muldyren i live og unngå at flere av dyrene blir utryddet. Dermed delte de det landet som de skulle dra gjennom mellom seg. Akab dro alene en vei, og Obadiah dro alene en annen vei. Mens Obadiah fortsatte på veien, se, da kom Elia ham i møte. Han kjente ham igjen med det samme, og falt på sitt ansikt og sa, «Er det deg, min herre Elia?» Da sa han til ham, «Det er meg. Gå og si til din herre, «Her er Elia.» Men han sa, Vilken synd har jeg begått, siden du gir din tjener i Akabs hånd for at han skal slå meg ihjel?» «Så sant i hova din Gud lever, det finnes ikke en nasjon eller et rike som min Herre ikke har sendt bud til for å lete etter deg.» «Når de sa, han er ikke her, lot han det rike eller den nasjonen sverge på at de ikke kunne finne deg.» «Og nå sier du, gå og si til din Herre, her er Elia.» «Og det vil helt sikkert skje når jeg går fra deg.» At Jehovas ånd da vil føre dig bort til et sted som jeg ikke vet om, og jeg vil ha kommet for å fortelle det til Akab, og han vil ikke finne deg, og han kommer helt sikkert til å drepe mig, da jo din har fryktet Jehova fra ungdomen av. Er det ikke blitt fortalt, min herre, hva jeg gjorde da Jezabel drepte Jehovas profeter? Hvordan jeg holdt noen av Jehovas profeter skjult, 100 man, 50 og 50 i en hule, og fortsatt å forsyne dem med brød og vann? O nå sier du, gå og si til din herre, her er Elia, og han kommer helt sikkert til å drepe mig. Men Elia sa, så sant herstyrkene Sehova lever, han som jeg står fremfor, i dag skal jeg vise meg for ham. Da gikk Obadi av sted for å møte Akab, og fortalte det. Så gikk Akab for å møte Elia. Og det skjedde da Akab så Elia, at Akab straks sa til ham, «Er det deg, du som fører bannlysning over Israel?» Til dette sa han, «Jeg har ikke ført bannlysning over Israel, men det har du og din fars hus gjort, for dere har forlatt Jehovas bud, og du har gitt deg til å følge balene. Och nå, Sen bud, kall sammen hele Israel til mig på Karmelfjellet, og like så de 450 balprofetene, og de 400 profetene for den hellige pelen, de som spiser ved Jezabels bord. Og Akam gikk i gang med å sende bud blant alle Israels sønner og kalle sammen profetene på Karmelfjellet. Så trådte Elia fram for hele folket og sa, «Hvor lenge skal dere halte mellom to ulike meninger? Hvis Jehova er den sanne Gud, så følg ham. Men hvis det er Baal, så følg ham.» Og folket sa ikke et ord som svar til ham. Og Elia sa videre til folket, «Jeg er igjen som profet for Jehova. Jeg er alene.» mens Baals profeter er 450 man. La det nå bli gitt oss to unge okser, og la dem velge sig en ung okse og dele den opp i stycker og legge den på veien, men de skal ikke tenne ild på. Og selv skal jeg tilberede den andre unge oksen, og jeg skal legge den på veien, men jeg skal ikke tenne ild på. Og dere skal påkalle deres Guds navn, og jeg for min del skal påkalle Jehovas namn. Og det skal skje at den sanne Gud som svarer med ill, er den sanne Gud. Til dette svarte hele folket og sa, det er godt. Elias sa nå til balprofetene, velg dere en ung okse og tilbered den først, for dere er flest, og påkall deres Guds navn, men dere skal ikke tenne ill på. Dermed tok de den unge oksen som han ga dem. Så tilberettet de den, og de fortsatte å påkalle bals navn fra morgen til middag, i det de sa, «Bal, svar oss!» Men det var ingen røst, og det var ingen som svarte. Og de fortsatte å halte rundt det alteret som de hadde laget. Og det skjedde ved middagstid at Elia begynte å spotte dem og si, «Rop av full hals! Han er jo en Gud! Han må være opptatt med noe, eller så må han gjøre sitt fornøyden og gå på avtrede, eller kanskje han sover og burde våkne.» Og de begynte å rope full hals og rispe seg med dolker og med lanser etter sin skikk, inntil de fikk blod til å renne ned over seg. Og det viste seg, da det led over middagstid, og de fortsatte å oppføre seg som profeter, inntil den tiden da kornoffere stiger opp, at det ikke var noen røst, og det var ingen som svarte, og det var ingen som ga akt. Til slutt sa Elia til hele folket, «Kom fram til meg!» Da kom hele folket fram til ham. Så gikk han i gang med å sette i stand Jehovas alter som var revet ned. Deretter tok Elia tolv steiner etter antallet av Jakobs sønners stammer. Han som Jehovas ord var kommet til i det det lød, Israel skal være ditt navn. Så bygde han av steinene et alter i Jehovas navn og laget en grøft rundt omkring alteret, omtrent så stor som det areal som tilsås med to seamål såkorn. Deretter la han veien til rette, og delte den unge oksen opp i stykker, og la den på veien. Nå sa han, «Fyll fire store krukker med vann, og held det over brennoffere og over veien.» Så sa han, «Gjør det igjen.» Da gjorde de det igjen. Men han sa, «Gjør det for tredje gang.» Da gjorde de det for tredje gang. Dermed fløt vannet rundt omkring alteret, og også grøften fylte han med vann. Og det skjedde ved den tiden da kornofferen stiger opp, at profeten Elia trådte fram og sa «Jehova, Abrahams, Isaks og Israels Gud, la det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er ved ditt ord jeg har gjort alle disse ting. Svar mig Jehova, svar mig så dette folk kan kjenne at du, Jehova, er den sanne Gud, og at du har vendt deres hjerte tilbake.» Da falt Jehovas ild ned og begynte å fortære brennoffere og veien og steinene og støve, og vannet som var i grøften slikket den opp. Da hele folket så det, falt de straks på sitt ansikt og sa, «Jehova er den sanne Gud! Jehova er den sanne Gud!» Så sa Elias til dem, «Grip balsprofeter, profeter! La ikke en eneste av dem slippe unna. Straks grep de dem. Og Elia førte dem så ned til Kishon-Elvedalen og drepte dem der. Elias sa nå til Akam. «Gå opp og spis og drikk, for det høres en lyd av bruse fra et regnskyld.» Og Akab gikk så opp for å spise og drikke. Men Elias gikk opp på toppen av karmel og bøyde sig ned til jorden og holdt ansiktet mellom knærne. Så sa han til tjeneren sin, «Jeg ber dig, gå opp, se i retning av havet.» Da gikk han opp og så utover, og sa deretter, «Det er slett ingenting å se!» Og han sa videre, «Gå tilbake!» «Sju ganger!» Og det skjedde den sjuende gangen at han til slutt sa, «Se, en liten sky som en manns hånd stiger opp av havet!» Han sa nå, «Gå opp og si til Akab, «Spenn for!» og dra ned, så ikke skyldreiene skal oppholde deg!» Og det skjedde i mellomtiden at himmelene mørknet til med skyer og vind, og det begynte å komme et kraftig regnskyld. Og Akab kjørte av sted og begav seg til Israel. Og Jehovas hånd viste sig å være over Elia, så han band opp om hoftene og løp av sted foran Akab hele veien til Israel.